Myslel jsem si, že jsem nepohodlí a horko zvyklý. Několik let jsem žil v Texasu a vyrůstal v údolí San Joaquín v Kalifornii. V prvním bydliště bylo neskutečné teplo a větrno a v druhém zase vlhko a dusno kvůli intenzivnímu zavlažování. Léto v srdci jeho ale bylo zcela novým druhem zla. Výheň byla taková, že člověk ani nemohl přemýšlet, a navíc bylo vlhko, že se vzduch dal pomalu pít. Do Alabamy přišlo léto. Není tedy divu, že jsme právě v takový den dostali osobní zbroje. Byly těžké a navržené s ohledem na pohodlí přinošení. V alabamském létě se ale kraťasy a tričko s krátkým rukávem považují za teplé oblečení. Potil jsem se jako vepř. Ne, že by to bylo něco zvláštního, vždyť lidé mé konstituce se běžně potí už při pokojové teplotě. Tohle byl ale extrém. Naštěstí zbroje byly vybaveny vakem na vodu keimlbak a picí hadičkou. Ostatně slogan výrobce hovořil jasně pij nebo chcípni. Milo Anderson pochodoval před schromážděnými bažanty tam a zpátky. Dnes měl na sobě tričko Violent Femmes a zrzavý vous spletený do dvou pramenů, po nich se snad dalo i vyšplhat. Tu a tam se zastavil před některým z nováčků, kriticky jej zhodnotil a pak mu přitáhl popruh nebo přesku. Celý oblek vymyslel on, stejně jako mnoho dalších věcí, které lovecké týmy používaly. Grant Jefferson samolibě sledoval naše nepohodlí. Sám měl zbroj na míru, která mu padla lépe. Holly o něm řekla, že je temperamentní a přitažlivý a dokonce i ona se svým otupilým a cynickým přístupem k mužům musela uznat, že je charizmatický a okouzlující. Řekla mi, že je nad slunce jasnější, proč po něm Julie skočila. Byl mladý, chytrý, dobře vypadající a uměl jednat s lidmi. Všichni ho měli rádi. Já mu ale i tak chtěl nakopat prdel. Na Grantově rameni byla nášivka se zeleným smajlíkem s rohy, neoficiálním logem společnosti, které nosil pouze herbingerův osobní tým. Řekli nám, že ostatní týmy mají vlastní loga. Tady na základně jsem ale viděl logo pouze jednoho dalšího týmu a tím bylo plameny plivající prase, které měla dorka svirité do plastikové nohy. Grant nosil smajlíka s píchou. Skončit v Herbinžrově týmu zjevně byla velká čest. Dozvěděl jsem se, že je lovcem teprve od doby, kdy došlo k opětovné legalizaci branže. Při tréninku ale podal natolik slibné výkony, že dostal nabídku zaplnit místo v nejlepším týmu. Časem se naučíte v těchto oblecích trávit nepřetržitě celé dny. Tahle zbroj vám zachrání život. Stane se vám druhou kůží, vykládal Grant a ukazoval na vlastní oblek. Milo se zastavil přede mnou a zamračeně upravoval popruhy na mé hrodi. Bylo zjevné, že Majlo nikdy nemusel vyrobit zbroj pro někoho tak velkého, jako jsem já. Muselo být opravdu složité najít kevlarové pláty na hruď o obvodu 155 cm. Pst, Majlo, zašeptal jsem, když je zbroj jak druhá kůže, kde máš svoji? Běž do prdele, je horko, odpověděl. A přitom je vynalezl. Pokrytec, pomyslel jsem si. Tenhle oblek mi zachránil život. Tady je vidět, jak mě podrápal golem. Vidíte přesně tady, na břiše. Určitě bych tehdy jinak přišel o život, ale dokázal jsem útok ustát a bojovat dál. Monstrum jsem zneškodnil a pak přispěchal včas na pomoc týmu, který jsem zachránil před jistou smrtí. Vyprávěl Grant a zvedl přední část zbroje, aby bylo vidět jeho vypracované břicho. No, ten chlap snad dělal sedilehy lehy i ve spánku, když vypadal takhle. Grant mluvil věčnost a na rozdíl od ostatních instruktorů v sobě neměl kousiček pokory. Od úžehu mě dělili jen minuty, stáli jsme v největším pařáku a náš instruktor žvanil a žvanil. Milo obrátil oči v sloup a vrátil se k úpravě po pruhu. No, prej golem! Vždyť byl vysoký sotva metr. Mumlal si pod nosem, abych to slyšel jenom já. Osel. Zbroj byla navržena jako modulární systém, který bylo možné nakonfigurovat podle typu hrozby, které jsme měli čelit. Důležité orgány chránila silná vrstva probodnutí odolného kevlaru. Rukávy a nohavice nebyly o moc těžší než běžné oblečení, ale byla do nich všitá vlákna ze stejného materiálu. Zbroj disponovala i chráničem, který bylo možné vysunout a chránit se tak před kousnutími. Nebezpečí, které nám hrozilo, bylo zejména podnořezné povahy a tak se oproti běžným vestám na balistickou ochranu příliš nemyslelo. Majlo nás informoval, že torzní Vesta obstojí v hodnocení neprůstřelnosti kategorie 3A, což znamená, že chrání před většinou pistolových nábojů. Vpředu a vzadu byly navíc kapsy, do nichž bylo možné vsunout keramické pláty, schopné zastavit i náboje z pušky, pokud by si to situace vyžadovala a nevadila by zvýšená hmotnost. V systému se myslelo i na místa pro zásobníky, zbraně, nástroje, lékárničky a další věci, které by se lovcům mohly hodit. Ke zbroji bylo možné použít dva druhy rukavic. Jedním byly základní střelecké rukavice, poskytující malou míru ochrany při zachování dobré obratnosti. Druhým typem Byly těžké obrněné rukavice pro případy, kdy šlo o maximální ochranu při rozrážení nepřátelských lebek. Tyto těžké rukavice se připínaly ke koncům rukávů. Helmy byly rovněž dvou druhů. Prvním typem byla jednoduchá upravená hokejová helma sloužící v podstatě k tomu, aby si člověk při tápání ve tmě nerozbil hlavu. Druhým byla obrněná monstrozita, která připomínala motorkářskou přilbu s ochrannými štíty. Ta se připínala k chrániči krku. Lovec vybavený těžkými rukavicemi a helmou by mohl dělat žvíkačku davu zombií a vás z takového střetnutí zcela bezranění. Bohužel, pro mě neměl Majlo helmu, která by pasovala na mou obrovskou hlavu, a tak mi jednu speciální objednal. Doufal jsem, že se mě do té doby nic nepokusí sežrat. Na zbroji byla spousta doplňků, navržených výhradně pro lidi z našeho podivného oboru. Na remením popruhu byla připevněna láhev s kysličníkem uhličitým, ze které bylo možné v případě potřeby celou zbroj nafouknout. To se hodí, když spadnete do hluboké vody, protože s hromadou vybavení se plave dost špatně. Co jsem pochopil, tak na tomhle systému trval sem, bývalý příslušník Seal. Každá byla také vybavena systémem GPS, což se občas hodilo k nalezení lovcova těla, když se těm zlým náhodou podařilo vyhrát. Zbroj se dala objednat v barvě, pokud jste si tedy vybrali z černé, olivově zelené nebo lesní hnědé. Přilovu monster se duhové barvy moc neuplatní a navíc se odolná vojenská potahová látka kordůra ve veselých barvách schání dost těžko. Já si vybral hnědou. Grant zvolil černou. Nejspíš se myslel, že díky tomu vypadá jako tvrdák. No, spíše vypadal jako retardovaný dhard Vader. Těšilo mě pomyšlení, jak se asi v té černé barvě musí smažit, ale ten bastard mi neudělal radost a nedal na sobě znát nepohodlí ani v nejmenším. Dávejte pozor, vyštěkl na mě Grant. Milo zase obrátil oči v sloup. Zasmál jsem se. Grant k nám přisupěl jako buldok. Pyte, váš přístup se mi nelíbí. Věřte mi, Grante, že tenhle pocit je vzájemný, odsekl jsem. Co jste to řekl? Píchnul mě do hrudi ukazováčkem. Přes zbroj jsem nic necítil, ale ani tak jsem nebyl ani trochu nadšený z toho, že do mě někdo štouchá. Bylo horko, já byl unavený a upřímně řečeno jsem neměl na kraviny náladu. Milo chytře ustoupil stranou. Řekl jsem, že tenhle pocit je vzájemný a myslel jsem tím, že ani mě se váš přístup nelíbí. Snažím se vás, bažanty, naučit, jak se udržet naživu. No tak učte. Já slyším jenom samý pláboli o tom, jak jste skvělej. Jsem tady, abych zabíjel z rudy, ne abych vám dělal faninku. Zase do mě štouchnul Já jsem profesionál a vy byste měl zavřít tu svou bažantí hubu. Myslíte si, že toho bůh ví, víte? Viděl jsem to vaše video. S tím vlkodlakem jste měl kliku a teď si to hrajete na mistra. Uděláte dobře, když na mě přestanete sahat, řekl jsem. Zbytek skupiny se postupně schromáždil okolo nás. Lidi cítili, že se k něčemu schyluje a těšili se na zábavu. Zjevně jsem nebyl jediný, kdo měl blbou náladu. Neba co? A šťouchnul mě ještě víc. Bylo to dost zbytečné gesto, když uvážíme, že zbroj byla navržena k zastavení úderu bitevní sekery. Po letech zkušeností s vyhazováním lidí z baru jsem cítil, když si někdo říkal o problémy. A Grant si o ně přímo křičel. Tak vám tu pazouru chytím a narvu do prdele. Usmál jsem se na něj a mrknul. Podle všeho ho to vážně rozlítilo. Grantu v filmový obličejí k celý zhrudnul. Byl stejně vysoký jako já, ale objemem ani silou mi nebyl soupeřem. Vůbec jsem nepochyboval, že bych mu vyprášil kožich. Mohl bych vás odtud v mžiku vyhodit. Sundal ze mě ruku tak, aby mohl lusknout a pak do mě zase začal štouchat. Zacel. Zeptal se Majlo se založenýma rukama a sledoval svého instruktorského kolegu. Majlo byl mnohem zkušenější a mezi nováčky se těšil daleko většímu respektu. Nebylo o čem diskutovat. Anderson byl v pohodě. To takový Grant. Neposlušnost, zasečal Grant. Jediný slovo šéfovi o vašem chování a letíte. Jestli mě odtud vyhodíte, věřte mi, že si svůj odchod aspoň užiju. Cítil jsem, jak se mi pod náporem adrenalinu napínají svaly. Byl jsem připravený Grantovi dopřát pořádnou nakládačku, kdyby si o ně řekl. Grante, Začal potichu majlo. To je ta nejblbější věc, jakou jsem kdy slyšel. Provokuješ chlápka, který má o 50 kilo svalů víc než ty? nashrad na neposlušnost. Jestli něco řekne šéfovi, povím mu, že ses akorát snažil spáchat sebevraždu účetním. Zvládl bych ho, konstatoval chladně mladší instruktor. Není tak drsné, jak si všichni myslej. Grante, prdel bych ti dokázal nakopat i já. Tady pit by si z tebe udělal osobní děvku. Tím vzal Grantovi vítr z plachet. Viděl jsem, jak se mu v modrých očích rozsvítilo. Uvědomil si, že bych z něho udělal kaši. Já se jen smál a byl připravený rozbít mu ciferník a nakrmit ho těma jeho dokonale bílýma zubama. Zašel ale příliš daleko a nemohl couvnout, aniž by ztratil tvář. Naklonil se ke mně a zašeptal mi do ucha. Držte se od Julie, je za zasranej. Viděl jsem, jak na ní vejrate. To mě překvapilo. Tak o to tady šlo. Přitom se mi od začátku výcviku viděl nejvýše párkrát. Nasrát, odpověděl jsem. Tak dost, zařval Milo. Hodina končí. Je horko a všichni jsou nervózní. Tvrdě jste třeli děte se najíst. Grant ustoupil a věnoval malému muži dlouhý pohled. Majelo se mu díval do očí. Myslím, že si můj nepřítel uvědomil, že mu druhý instruktor dopřál příležitost, jak se vyhnout na a nevypadat u toho před ostatními jako srap. Grant Jefferson byl sice šmejt, ale troubané. Fajn. Hodina končí. Už klíbl se Grant. Ještě se uvidíme, pite. Otočil se na svých naleštěných botách a povýšeně odkráčel. A "Už se na to těším," zamumlal jsem si pod vousy, když se skupina začala rozcházet. Milo na všechny ještě zakřičel, ať před volným víkendem necháme zbroje u něj v dílně kvůli úpravám. Při spěšném sundavání zbrojí se baženti neubránili úlevným výdechům. Odešel jsem co nejrychleji, abych s nikým nemusel mluvit. Nebylo mi to ale nic platné. Někdo šel za mnou. Trip mě chytil za rameno, aby upoutal mou pozornost. Už jsem tě někdy řekl, jak obdivuju tvou profesionalitu a zdrženlivost? Některý lidi zkrátka potřebují dostat do tlamy. Souhlasím. Ten chlap je kokot, ale včera v noci jsem tě přemluvil, ať neodcházíš, tak nechci, aby se z dneska nechal vyhodit, řekl Tryb, když jsme v nových zbrojích s vrzáním kráčeli do jídelny. Doufal jsem, že se zbroji ještě roztáhne a změkne. Můj kamarád mluvil dál, jako bych patřil mezi jeho pubertácké studenty. Víš, proč tě nesnáší, že? Tripovi jsem o své slabosti pro Julii řekl, vždycky jsem byl jeho spolubydlící. Asi vím. Ne, nevíš, kamaráde. Cože? Myslíš si, že je to kvůli té holce? Grenci to nejspíš myslí taky. Ale je to tím, že jste oba idioti. No tak dík, Tripe. Pokračovali jsme v pomalé chůzi a hovořili tiše, aby ostatní náš rozhovor neslyšeli. Tak když to není kvůli ní. Co má za problém? Jeho problém seš ty? Tohle znám. Grant je zlatý kluk. Přišel jsem loni a všechno zvládal. Je nejlepší úplně ve všem. Velký zvířata nad ním začala držet ochranou ruku. Vsadím se, že byl skvělý v čemkoliv na co sáhnul. Oh, pak si přišel ty a seš v některých věcech lepší než on a tak tě prostě nesnáší. Jde jenom o píchu, kámo, Grant je tak děsně pyšnej, až se divím, že mu z tý píchy nevybuchne hlava. Fajn to chápu. A navíc mu čumíš poženský jako nějaký slintající burán. Slintající? To zabolí. A navíc seš takovej chlubil, že se na něj musíš při každý příležitosti vytahovat. No to sedí. A porážky snášíš stejně by jako on. Oba dva jste děsně nadutý. Jak se píše v Bibli. Pícha je hřích, který tě stáhne dolů rychleji než cokoliv jiného. A kde se to tam píše? V Lukášovi nebo někde jinde. Každopádně máma mi vždycky říkala, že to tam je. Děkuji, otče Jonesy. Od téhle chvíle se pokusím píchu a slintání trochu omezit. Zasmál jsem se. Trip nebyl o tolik starší než já, ale z nějakého důvodu měl v rukávu dost životních mouder. Pro tebe jsem důstojný otec, reverend Jones, pohane. A teď si dáme oběd. Čeká nás volný víkend, takže budem potřebovat energii. Mám tetičku, co žije ve vetumce za Montgomery. Bude kalba. Už se někdy dědl četliny? Jižanská specialita. O tom teda nevím. Co je do prdele četlin? Ze způsobu, jakým jsem to řekl, bylo zřejmé, že nevím, jestli se jedná o pochoutku nebo o druh mučení. Asi by se to dalo považovat za obojí, záleží na úhlu pohledu. Tak to se připrav na krutej víkend, ZD. Snil jsem. Nacházel jsem se na stejném poli jako během podivného snu, co se mi zdál v nemocnici. Znovu jsem stál bosý v živých a zelených rostlinách. Vzduch byl chladný a čerstvý, takže pole rozhodně nemohlo být falaba mě. Nebe bylo temnější a na horizontu se schromažďovala hustá černá dešťová mračna. Zdálo se, že se schyluje k děsivé bouři. Byl tam i starouš. Tentokrát seděl na malém travnatém kopečku. Vlasy měl pořád bílé a divoké. Rákosku měl položenou na zemi vedle sebe a zamišleně leštil malé kulaté brýle bílým kapesníkem. Ahoj, chlapče! Vítej zpátky! Přízvuk měl stále znatelný a tak mi trochu připomínal prarodiče z matčiny strany. V hlase měl jakýsi východoevropský akcent, který ale nenáležel žádnému mně známému jazyku. Co tady dělám? Zeptal jsem se a posadil se do trávy vedle něj. Sledovali jsme, jak se blíží bouřková fronta. Začínal se zvedat vítr a tráva se ohýbala pod jeho náporem. Myslel jsem si, že se nemáme setkat, dokud neudělám něco fakt hloupýho a nenechám se zabít. Mýlil jsem se, já jsem v tomhle taky novej. Už je to blíž, můžu pomáhat snad někdy. Co už je blíž, to vidíš. přichází to, ukázal na bouři, která se valila vzdálenou krajinou. Co je blíž, bouře, ukážu ti, když budu moct, pomůžu, když to půjde. S čími chcete pomáhat? Byl to velmi matoucí sen, jemuž na srozumitelnosti žvatlání mého hostitele zrovna moc nepřidávalo. Přichází zlo. Přinese ho prokletej. Ty zastavíš, když to půjde. Když ne, čas zemře. Prohlásil, jakoby tahle zašifrovaná informace byla prostým faktem. Kdo jste? Už jsem ti říkal, Přítel, jsem tu, abych pomáhal. Plivl se na brýle a pokračoval v jejich čištění. Všiml jsem si, že na krku má pověšenou malou Davidovu hvězdu. Oblečení měl staré a prosté, vypadalo jako ručně šité. Jak se jmenujete? Na tohle se mě dlouho nikdo nezeptal. O tím jste mi ale neodpověděl. Na mě méně teď nesejde, chlapče, jsem prostě starouš. Pozvedl brýle do výše a prohlédl si je. Spokojeně přikývl a pak si je nasadil na obličej. Dobrý, pomoz mi vstát, prosím. Postavil jsem se, podal mu ruku a pomalu mu pomohl na nohy. Zvedl jsem hůl a dal mu ji. Leštěné dřevo bylo překvapivě těžké a tvrdé. Když jsem se podíval nahoru, uvědomil jsem si, že se bouře neuvěřitelně přiblížila. Nebeská motř byla již zakrytá a obzor tvořila hustá clona temnoty, mraku a blesků. Obloha získala zelenavý nádech a cítil jsem, jak se mi pod nohama hromadí energie. Jakmile dorazily silné poryvy větru, tráva okamžitě slehla a některá stébla byla dokonce vytržena ze země. Půjdeme, ukážu ti, co budu moct. Potřebuju tvou pomoc. Dobře, odpověděl jsem, protože mě nic jiného nenapadlo. Ty pomůžeš mě, já pomůžu tobě. Neslibuju, že to vejde, ale pokusím se. Chytil mě za zápěstí chladnou a artritickou rukou. Poupravil si brýle a tvrdýma očima pořád sledoval blížící se bouři. Nyní se hnala krajinou jako příbojová vlna a blížila se k nám s téměř škodolibou urpotností. Když se dostala na dosah, viděl jsem, že tvary v oblacích náleží válečníkům, monstrům, moru, smrti, hladomoru, utrpení, nemocem a válce. Můj příjemný sen se začal měnit v noční můru. Přehnalo se přes nás burácení větru a hromů provázené jakýmsi kvílením. Zasáhla nás černá zeď a rychle nás pohltila. Pořád jsem snil. Tentokrát jsem se ale nějak vznášel nad základnou LM. Neměl jsem tělo, ale mohl jsem vidět. Ale nejen tak obyčejně, viděl jsem všechno. Zdi pro mě nic neznamenali. Možná jsem nepoužil to správné slovo. Zřel jsem. Nebyl jsem limitován informacemi, které by mi mohly zprostředkovat pouze mé oči a mozek. Zjistil jsem, že mé tělo mírumilovně spí v kasárnách. Tryp si kavalci nade mnou jako každý večer četl nějakou fantazipovídku. Byl knihomol do fantazy. Zbytek spolucvičenců spal, nebo spánek předstíral. Nepřekvapilo mě, když jsem v kasárnách pro ženy viděl Holly Newcastle'ovou spát nahou. Přestože to byl zajímavý pohled, šel jsem dál. Nebyl jsem žádný šmírák a už vůbec ne šmírácký duch. Pevnost mi byla nyní zcela otevřená. Byla mnohem větší, než si kdokoliv z nás uměl představit. Obrovský podzemní komplex byl pro zelená zcela zapovězený. V tmavých zákoutích jsem viděl další zaměstnance, kteří rozhodně nebyli lidmi. Podivný to sen. V horním patře naši instruktoři jednali kolem obrovského stolu. Julie, Herbinger, Sem, Milo a Grant se ohledně čeho si hádali. Zaměřil jsem se na ně a najednou jsem byl přítomen v jejich místnosti. Pohyby jsem viděl mlhavě a hlasy mi zněly jaksi nepřítomně a zamlženě kvůli všem věmům, které jsem vnímal jinak než přirozenými smysly. Žádný jiný týmy k dispozici nejsou. Jsme tu jenom my a bažanti. Bůnův v tým je v Atlantě. Právě dokončili případ a můžou se s námi setkat po cestě. Schémata jim pošlu, mluvila Julie. Budeme potřebovat víc lidí, řekl jsem hlasem s podivnou ozvěnou. Takhle velkou loď bude složitý pokraj jen se dvěma týmy. A navíc nemáme nejmenší ponětí, proti čemu budeme stát. Bažantěry jsou připravení, konstatoval Suše Majlo. Většina z nich by se v případě krize akorát nechala zabít. A kdo je teda připravený? Zeptal se Herbinger. Můžem si je nechat v záloze, Nemusí být v první linii. Meat, Lee a možná Trip, řekl Grant. Green by taky byl připravený, kdyby ho ten osel nezmrzačil. Newcastle se může postarat o podporu, dodal Milo. Souhlasím, konstatoval Herbinger. A co pit? Zeptala se Julie. Ani nápad, je to úplný šílenec, odpověděl zrušeně Grant. E, je to ale nejlepší střelec, jaký ho máme. Přiznávám to neratele ale je ještě lepší než já, řekl jsem. Velký kovboj dodal svým slovům váhu ranou pěstí do stolu. Pit je horká hlava, podělá to, odporoval Grant. Na druhou stranu je to přirozený úce, postavil se za mě Milo. Když ho dáme do čela družstva dováčků, půjdou za ním. Hlasuj, aby šel, řekla Julie. Slyšeli jste toho Františka? ztratili na té lodi celý tým. Nevíme, co tam je. Budem potřebovat všechny schopní střelce. No já francouze nerád, ale jejich lovci jsou prvotřídní, to se musí nechat, řekl Milo. Jestli něco na té lodi dokázalo sejmout celé jejich tým, tak to bude asi dost drslý. Mám takovej pocit, že budem potřebovat vystolníky. Dohodnout to. Vzbuďte Pyta, Jonese, Mida, Leeho a Newcastlovou. Pohyb lidí, čas běží rozkázal Herbinger. Grant se zatvářil znechuceně, ale zbytek týmu energicky vstal a vydal se do akce. O paráda, pomyslelo si mé nehmotné já. To byl ale zajímavý sen. Herbinger vyskočil, jako by ho na nože brali. Otočil se a zíral do rohu místnosti, ve kterém se nacházela má mysl. Než mohl cokoliv udělat, byl jsem z místnosti vytržen a ocitl se na noční obloze. Herbinger teď koukal do prázdné místnosti. Zaslechl jsem hlas tajemného starouše. Promiň, na chvíli jsem tě ztratil. Ještě jsem to nedělal. Země pode mnou začala ubíhat šílenou rychlostí. Mámysl se pohybovala snad tisícem mil v hodině. Temnotu narušovala občasná světla lidských obydlí. Když jsme konečně zpomalili, Povšiml jsem si masy světel na jinak tmavém pobřeží. Viděl jsem spoustu lidí, z nichž většina spala, ale několik jich bylo vzhůru. Oceán se táhl jako nekonečná černá plocha, kam až mé nehmotné oko dohlédlo. Když jsem se podíval nahoru, spatřil jsem díky nadlidským smyslům doslova miliardy hvězd. Byla to nádhera! Pak jsem se ocitl na tmavé pláži. Za mnou se táhl životem kypící lán bažinatého lesa osvětlený hořícími plyny. Z moře se cosi blížilo. Rozeznal jsem obrysy lidí na malém záchraném člunu. Plavidlo se neslyšně pohybovalo k pláži. Rychlost mu neuděloval vítr, motor, ani vesla, ale jakási jiná síla, kterou jsem ani ve snu nebyl schopen rozeznat. Jak se člun blížil, zvuky života za námi najednou stichly, neboť všechny živé bytosti buď uprchly, nebo se schovaly. Najednou jsem věděl, že v panice před člunem prchají i mořské ryby. Jejich prosté mozečky věděly něco, o čem spící lidé neměli potuchy. Kolem malého plavidla výřila nepřirozená mlha, která byla i přes vlhý jižní vzduch dost mrazivá. Přichází, řekl starouš. Kdo to je? Zeptal se můj sen sám sebe. Znám ho jako prokletého. Na člunu bylo vidět několik obrysů. Některé vypadaly jako lidské, krčily se u paluby, červenýma očima pozorovaly pláž a větřily kořist. Poznal jsem je z herbingerových lekcí. Upíři! Králové a královny nemrtvých. Podle vibrací, které se od nich šířily, jsem v nich rozeznal starobilé a mocné bytosti. Páni upírů. Z lekcí jsem věděl, že jsou pánové upírů samotářské bytosti, které nikdy nespolupracují. Na lekce se zjevně velmi mýlili. Sen se mi přestával líbit. Uprostřed tvůr stálo cosi. Na první pohled to vypadalo jako člověk. Mělo to na sobě něco obrovského. Skrze nepřirozenou mlhu jsem zahlédl jen odraz zbroje a helmy zleštěné ocely. Brnění mi připomínalo typ zbroje, jaký kdysi nosili konkistádoři. Ze zahalené bytosti sálalo čisté zlo. Cítil jsem, jak mé smysly probodává mrazivý pocit hruzy. Nedokázal jsem si ani představit, jak šílené by muselo být, kdybych se na tom místě nacházel ve fyzické podobě a nikoli jen ve snu. Když se bytost přibližovala, viděl jsem mezi částmi zbroje povadlou černotu. Nedokázal jsem rozpoznat, o co se jedná, ale rozhodně to nebyla kůže. Zášku by v černé hmotě mi připomněly krabice se žížalami, na které jsme s otcem kdysi chytávali ryby. Vypadalo to skoro jako slavný obraz Washingtona překračujícího Delavar. Akorát, že tentokrát na člunu jela posádka zlých nemrtvých a na místě velkého generála byla ohavná monstrozita. Na boku plavidla byl namalován název. Antoine Anry. Záchraný člun vyjel na písčitou pláž. Okamžitě z něj vyskákali upíři a utvořili kolem věci ochranou kruhovou formaci. Někteří se rozběhli k moři, aby pokryli i tento směr. Bytostí bylo šest a byly mezi nimi muži i ženy. Stvůry se pohybovaly s neuvěřitelnou elegancí a rychlostí. Jejich vzezření bylo zlé a surové, a však zároveň krásné. Sedmý upír zůstával se svým pánem na člunu. Pokud ta věc byla velitelem, pak sedmý upír musel být jeho prvním důstojníkem. Pocítil jsem závan nenávisti. Vycházel ze starouše a byl namířen zejména proti sedmému upírovi. Byla to vysoká, bledá stvůra s protáhlým obličejem, ostřeřezanými rysy a ulíznutými vlasy. Na sobě měla tmavý kabát sloužící jako uniforma. Když jeho velitel, obrněná monstrozita, se stoupil na pláž, postavil se upír do pozoru. Jakmile se věc dotkla písku, celý vesmír se otřásl. Stovky mil daleko všechny živé bytosti pocítili neklid. Jistě to znáte sami, takový nevysvětlitelný třes, pocit náhlého strachu, tušení vnitru, záškub, který vás vytrhne ze spaní. Za všechno může prokletý, který vkročil na novou půdu. Hlavní upír co si veškl neznámým jazykem. Chvíli mi trvalo, než jsem rozpoznal portugalský dialekt. Z portugalštiny jsem znal dost na to, abych všemu rozuměl. Vítejte doma, lordem mačato! vykřikla stvůra a hluboce se uklonila. Všichni ostatní upíři chránící perimetr ho napodobili. Jedinci v moři si nyní zcela potopili doslaných vln. Bylo jim to jedno, vzduch nepotřebovali. Nad pláží se vznášela podivná mlha, která měla přivítat stvůru stojící před námi. Vaše království vás očekává. Věc mlčela. Pomalu se otáčela a celý okamžik se vychutnávala. Přes masivní zbroj jsem neviděl, jakým způsobem se monstrum pohybuje. Zpatřil jsem pouze kusy vlhké, slizké černé hmoty. Když se stvůra podívala naším směrem, pocítil jsem nápor jejich očí. Kdybych zde byl ve fyzickém těle, začal bych se třást. Do očí jsem věci neviděl, ale bylo mi jasné, že o naší přítomnosti ví. U píři se trhnutím zvedli a dívali se tam, kam směřoval pohled vůdce. Tedy na mě a starouše. Pocítil jsem strach, tak silný, jako ještě nikdy předtím. Té stvůře nešlo jen o můj život. Toužila po mé duši a po duších všech lidí, které jsem kdy miloval. Ahoj, pirejka! Hlavní upír se usmál a odhalil špičaté řezáky. Už je to dlouho, že? Vidím, že jsi přivedl kamaráda. Prokletý pozvedl podivně pokroucenou ruku v plášti a ukázal směrem k nám. Cítil jsem, jak mým nehmotným společníkem projíždí vlna panické hrůzy. Svířením písku a morské vody se na nás vrhlo několik obrovských bytostí. Nevšiml jsem se jich, když nad námi kroužili. Byly to obrovské děsivé věci s mávajícími křídly. Obklopily nás z krvé v prázdných očích. Ohromné bestie s pařáty rohy a spáry lesknoucími se vlhkostí morské vody se přibližovaly k nám. Dostaňte nás odsud, zakřičel jsem. Svět se kolem nás zase divoce se otřásl a mé vědomí se k noční obloze vzneslo rychleji než předtím. Okřídlená monstra nás začala pronásledovat a pory křídel vytrhávala díry do mrazivé mlhy. Bestie však na rozdíl od nás byly omezovány fyzickými schránkami. Daleko děsivější než ony byl prokletý, který se nás snažil zachytit a zabránit nám v útěku. Připadalo mi, že vypustil jakousi síť temnoty a my byli jejím cílem. Stvůry pod námi se rychle zmenšovaly a vzdalovaly. Těsně se nám podařilo sevření zla uniknout. Mé vědomí cestovalo oblohou neuvěřitelnou rychlostí. Než jsem proletěl střechou kasáren a vrátil se do svého těla, měl jsem ještě možnost naposledy zahlédnout celou základnu L.M., Probudil jsem se s křikem a snažil se roztrhat deku. Ječel jsem, ať nás starouž zachrání před prokletým. Trip stál vedle mě a třásl mnou. Houvené, ty vole, zbud se! Něco se ti zdálo, uklidni se! Zalapal jsem podechu a olehnul zpátky do propocené postele. Byl to jenom sen. Bouře, starouž, prokletý, upíři. Všechno byl jen sen. Všechno bylo v pořádku. To byla strašná noční můra, vydechl jsem. To teda, fakt si vyšiloval, jako všichni. Před pár minutama se v kasárnách probudili. Všem se zdála nějaká noční můra nebo co. Mám takový pocit, že se stalo fakt něco děsivého. Pak se otevřely dveře. Na chodbě stál Erl Herbinger a Sam Haven. Oba na sobě měli těžké zbroje a byli po ozbrojení. Co je to za bordel? zeptal se Herbinger. Jenom zlej sen, odpověděl jsem. Operační velitel se na mě zamračil. I on měl zvláštní pocit. Seberte si věci, oba dva. Běžte do zbrojnice a připravte se. Jdem na misi. Víkend se ruší rozkázal Herbinger a přehodil si starý samopal Thompson přes rameno. Musíme chytit loď, zavrčel jsem a kroutil si konečky velikého kníru. Vyberte to jako takovej vejlet. Malá loď se ve vysokých vlnách kymácela ze strany na stranu, z čehož se mi dělalo docela nevolno. Držel jsem se zábradlí tak usilovně, až mi klouby na rukou zbělaly. Tedy myslím si to, protože jsem na ně skrze rukavice neviděl. Necítil jsem se dobře od chvíle, kdy se nám z dohledu ztratilo pobřeží, kam až oko dohlédlo všude samý oceán. Slunce vyšlo krátce předtím, než jsme vypluli a nyní na modrém povrchu zanechávalo zlatavé stopy. Jsem si jistý, že kdybych se mentálně nepřipravoval na bitvu, určitě bych byl celou podívanou unesen. Nikdy předtím jsem na moři nebyl, pokud tedy nepočítám krátké turistické výlety podél kalifornského pobřeží. Jsem si jistý, že by se mi ocovi přeci z ostrova docela vysmáli. Na malé lodi s názvem Geniální chyba, kterou pro přepravu k cíli Herbinger najal, nás jelo deset lovců. Název mi zrovna na klidu nepřidal, ale když kapitán dostal tučně zaplaceno, ujistil nás že název je odkaz na jeho oblíbenou píseň a nemá žádnou souvislost s konstrukčními chybami ani s neschopností posádky. Ani tak jsem z toho nadšený nebyl. Byla to zrezavělá stará kocápka, ale nic lepšího momentálně k dispozici nebylo. Jako hlavní klad se navíc ukázalo, že toho námořníci moc nenamluví. Před půlnocí jsme se schromáždili na základně obtěžkání vybavením a zbraněmi. Většina z nás nastoupila na nákladní letoun LM, což byl starý, ale dobře udržovaný poštovní stroj. Nevypadal sice bůh jak skvělé, ale fungoval a navíc unesl hromadu vybavení. Nejprve jsme odletěli na malé letiště u Atlanty, kde jsme vyzvedli další tým lovců. Pak jsme se vydali do cílové stanice, kterou bylo další malé letiště na pobřeží Georgie. Zbytek lidí cestoval pomalou helikoptérou, která však byla pro naše misi nezbytná a spojil se s námi až na místě. Herbinger zatím scháněl loď. Velitelé týmu strávili let memorováním diagramů, které nám byly zaslány e-mailem z francouzské loděnice. V Georgii jsme se rozdělili do dvou skupin. Větší se pod noci nalodila na geniální chybu a menší tým letěl vrtulníkem. Podle plánu měl vrtulníkový tým přeletět nad cílem, zmapovat jej a vysadit několik lovců na palubu lodi. Tato jednotka se měla postarat o instalaci lanového žebříku, po kterém jsme my ostatní měli vylézt na palubu a vrtulník nám měl poskytnout případné palebné krytí. Vrtulník i loď měli čekat poblíž pro případ, že bychom potřebovali rychle vzít do zaječích. Znělo to jednoduše. Mým úkolem bylo dělat přesně to, co mi chytřejší velitelé řeknou a nést spoustu munice. Trip stál zábradlí vedle mě. Na rozdíl od mé maličkosti vůbec netrpěl morskou nemocí a dokonce se zdálo, že si výlet užívá. Pocházel z rodu jamajských rybářů a geny předků se v něm zjevně nezapřeli. Vyprávil se mu o svém snu. Já mám noční mury pořád. Myslím, že na tom jsme stejně jako většina ostatních, řekl mi. Věděl jsem, že část zombíků, které musel sejmout, byla tvořena jeho přáteli a bývalými studenty. Něco takového musí na člověku zanechat stopy. Včera v noci bylo ve vzduchu něco divného. O, jenže já slyšel všecko, co si o nás instruktoři na schůzi vykládali. Věděl jsem o naší misi dřív, než k nám přišli. Jak to vysvětlíš? Pokrčil rameny. Však víš, jaký to je, když se probudíš úplně zmatený. Chemikálie se v mozku divně pomíchají. Tví podvědomí pak doplní prázdný místa, jak je potřeba. O tomhle jsme se dozvěděli hned, jak se probudil. Připadá mi to jako logický vysvětlení. Mně se zas zdá, že jestli ti jde o vysvětlení, dal se s na špatnou práci. Tuhle poznámku ignoroval. A šest spolupracujících upíru? To se přece nemůže stát? Sedm, opravil jsem ho. Nemohl jsem zapomenout na upíra s ostrými rysy, ze kterého byl starouž tak vyděšený a rozuřený. Každopádně k něčemu podobnému nikdy nedošlo. Jsou příliš mocní a moc obečtí. Podle Herbingera tolik upírských pánů není ani na celém světě. Kromě toho, jak můžeš vědět, že byli mocní, všichni vypadají úplně stejně. A to byla pravda. Podle toho, co nám řekli, všichni upíři vypadají jako normální lidé, pokud se tedy zrovna nekrmí. O, nevím, jak jsem to věděl. Prostě jsem to věděl. A pak tam byla obrovská okřídlená monstra, ale na ta jsem dobře neviděl. Nejděsivější ze všeho byla ta věc na lodi. Byla to nejhorší věc, jakou jsem kdy viděl. Nervózně jsem po 20. zkontroloval svůj Remington 870. Pořád tam byl. Přestaň se dělat starosti kvůli svým snu, kámo. Teď musíme řešit skutečné problémy. Musíme nahodit poukrový tváře. Dal mi tvrdou ráno pěstí do ramene. Zatracený fotbalisti. Sem hej v nás volal do zadní části lodi, kde jsme měli dostat instrukce mimo doslech posádky, kterou dojista zajímalo, co dělá deset pozuby ozbrojených lidí ve zbrojích na jejich plavidle. Naštěstí pro nás stačilo 15 000 dolarů za den práce k tomu, aby nad některými maličkostmi zavřeli oči. Dohodnuto samozřejmě bylo, že polovinu dostanou předem a druhou až poté, co nás zase vyzvednou. Jelikož jsme byli námořním týmem, postavil herbinger do našeho čela bývalého námořníka. Sem byl ještě hlučnější než obvykle. Na lodě s námi byli on a Milo, zbytek jejich týmu letěl ve vrtulníku. Byl s námi i další bažant, Chuck Mead, bývalý člen armádních renčerů. Uměl zacházet s lanem, což se při téhle misi docela hodilo. A no lidi, jde o tohle. Začal jsem s instruktáží. Když mluvil, postupně vytahoval náboje z pušky, pečlivě je kontroloval a pak je vracel zase na zpátek. Všude zapáchaly ryby. Před pár hodinami nás kontaktovala francouzská korporace, která tu nákladní loď vlastní. Mířila do USA s extrémně ceným nákladem. Spojení s lodí bylo minulej tejdem přerušeno, když byla kdesi v Atlantiku. Poslední repeše poukazovala na nějaký nadpřirozený problém. O co říkali? Zeptal se jeden z lovců z Atlanty, kterého jsem neznal. O to se neví, ve směskeci. Zmiňovali se o monstrech, ale neupřesnili žádný druhý. Ale jednalo se o zkušenou posádku, takže problém na jejich straně asi nebyl. Sem si za osobní zbraň zvolil velmi zvláštní kousek. Byla to opakovací karabina Marlin ráže 4570. Nabíjala se velmi pomalu. Zásobník byl malý. Střílela pomalu. Ale zatímco jsme se naloděvali, vykládal nám, že se do téhle pušky ládují výkonné náboje, které na velkou vzdálenost prostřelí byzona skrz naskrz. To nás velmi uklidnilo. Aspoň jsme byli připraveni na případ, že nákladní loď unesl nějaký militantní zlý bizon. Jak se jmenuje ta loď? Zeptal se kdosi. Sem pokrčil rameny. Nějak francouzsky, co já vím. Proč nás kontaktovali? Žabožrouti si přece americký lovce nenajímají. Tohle řekl chlápek jménem Boone. Byl to velitel druhého týmu a podle toho, co jsem měl zatím šanci vidět, to byl skutečný profesionál. Z toho, co jsem cestou zahlédl, teprve nedávno opustil aktivní službu u armádních speciálních sil v Afganistánu. Když společnost obnovila činnost, celý žhavý se vrhl zpátky na lov monster. Bůn byl štíhlý a přátelský chlápek a jeho tým byl připravený za ním jít klidně do pekla. Považoval jsem to za dobré znamení. K hrudi měl připnutý krátký ruský Krinkov. Jeho tým měl v logu zajít se s velkýma ušima vyzbrojeného vystřelovacím nožem. Nesáhli po nás hned. Den potom, co ztratili z lodí, kontakt poslali francouzský tým. Ten doletěl na loď a jeho poslední hlášení znělo, že přistála začíná s čištěním. Od té chvíle ani slovo. No, tak to je vážně skvělý, řekl Bůn. A bude to ještě lepší, vložil se do hovoru Milo Anderson. Velitelem francouzského týmu byl Jean Darnay. Mezi zkušenými lovci to zašumělo. Boone zanadával. Co je to za borce a proč je to tak zlý, zeptal jsem se. Byl to nejlepší člověk, jakého měli. Dost možná nejlepší velitel v celý Evropě. Jasný, že neudělali žádnou hovadinu. Ať už je na té kocápce cokoliv, je to vážný, řekl jeden ze zkušených lovců, jeho africký imigrant priest. Takže do toho musíme pořádně tvrdě šlápnout. Sem otevřel závěr na marlinu a vložil do komory náboj. Protože nevíme, co na té nákladní lodě je, budeme připraveni na všecko. Všichni jsou vyzbrojeni něčím, co střílí stříbro, aspoň obyčejnou pistolí. Máme specializovaný náboje do brokovnic, dá se říct, na všecko. Pak tu máme velký kulomety, padesátky, raketomety, plamenomety, termit, c 4 a dokonce mám někde uloženou i motorovou pilu. Heinz zůstane ve vzduchu a poskytne nám krycí palbu, kdybychom začali dostávat na prdel. Nějaký zvláštní pokyny, zeptal se Bůn. Nepoškodit zboží, je uložený v nákladovém prostoru. Nejspíše to nějaký umění nevyčíslitelné hodnoty nebo podobné sračky. Takže žádný střílení ani plameny v nákladovém prostoru. Na zbytku lodi bude lovecká sezóna. Pokud se nám podaří zachránit někoho z posádky nebo z francouzských lovců, jedně dobře. Loď nesmíme potopit. Jaká je hodnota kontraktu? To se zase bůn. Dojednávala to Julie, takže je to samozřejmě výhodný obchod. Dostali jsme milion předem. Pokud nepoškodíme náklad, LM dostane dalších 3,5 milionu. Čím víc náklad poškodíme, tím méně peněz z toho bude mít. Když loď potopíme, nedostaneme nic. Takže ji potopit nesmíme. Pokračovali jsme v probírání detailů. Na palubě bylo 30 členů posádky, 10 členů ochranná jednotka u nákladu a tucet francouzských lovců. Pokud bychom tedy čelili nějaké nemrtvé nákaze, potenciálně bychom se museli vypořádat asi z 50 nepřáteli nepočítají v to původní zdroje infekce. Lovci se pokoušeli hádat, čemu na lodi budeme čelit. Nezapomínalo se ani na podivné stvůry, jako jsou saughafíni, rybí lidé a obyčejní obři zabijáční měkýši. Cestou k cíli jsme dohadovali podrobnosti a snažili se určit další potenciální hrozby. Naštěstí pro nás radar zjistil, že se nákladní loď včera v noci přestala pohybovat, takže musela spustit kotvy. Už tedy nehrozilo, že bude pokračovat blíže k pobřeží, ale zase vyvstala otázka, kdo přesně kotvu spustil. Nákladní loď mířila kamsi na sever. Před dvěma dny se stočila kihu a plula rovnoběžně s pobřežím. GPS vysílačka pořád funguje, takže přesně víme, kde to loď je. Řekl nám sem nad rozloženým plánem lodi. Až přirazíme k boku, snažte se nespadnout ze žebříku. Pád by vás nejspíše nezabil, ale nebudeme mít čas zabývat se volama ve vodě. Konečně jsme měli nákladní loď na dohled. Bylo to obrovské šedivé plavidlo, jehož nástavba sahala vysoko do vzduchu. Bylo krásné letní ráno, ale přesto jsem se při pohledu na jinak normální loď neubránil všudy přítomnému třesu. Od začátku jsem o ní věděl, že je mamutí a měří bezmála 200 metrů a její výtlak přesahuje 15 000 tun. Sem nás ujistil, že ta loď není tak velká, jak se zdá, protože většinu vnitřku tvořil otevřený nákladový prostor. I tak ale bylo jasné, že prohledávání nebude zrovna procházka růžovým sadem.